Metasin Emisija o nezavisne kulturi i civilnom društvu Medeljom u devetne saža Metasin Na Radio Pura. Dobar večer svima, devetne sati je i dobrodošli u Metazin. Evo moram priznam da kad pogledam Park Brozer nekako mi je žao što je ovaj dan ovako prošao. Uspokroz tome što sam se jedva dovuk od ovdje, pošto su svi kogušteri izašli uvano ovo sunce i onemogućili nama, koji rade nedjeljom da nađemo parking u okolici ovog našeg gradja. Evo, još jednom da pozdravim sve. Nedjelja je i večeras razgovaramo o jednoj vrlo zanimljivoj temi, a to je akcija za Rojce. To je jedna manifestacija koja će se održati sljedeće nedjelje i večeras ćemo i naravno predstaviti. Kao i obično svaka nedlje smo s vama, Jana Vučković, Neveni Veša, Marina Urcan, preko puta mene je Branko Crnogorčić za Tomski Pultom i moja gošća večera s nama u studiju, Irena Burba iz Zelane Istre, dobro večer. Dobro večer svim slušateljima. Evo ga, i slušatelji, pozivamo vas, ostanite s nama i dalje, a nakon glazmenu brosira ćemo. The whole of Motors Snatak nakon glazben broja kao što smo rekao u najavi sljedeće nedjelje održat će se jedna zanimljiva akcija pod nazivom Akcija za Rojce. Kada će se sve udruge korisnici Rojca prezentirati ispred Rojca, odnosno, prezentirati će svoj rad uz bogat kulturno sportski program i upravo o tome ćemo večeras razgovarati, odnosno najaviti taj program, pa stoga ću ponovno pozdraviti svoju gošću renu burbu i Zelna istra. Evo dobro večer još jednom, da, evo najavljujem jednu uh, akciju. Sljedeć sedjelje um, mi smo prvenstveno bili najavili sadnju stabala oko rojica u sklopu jedne akcije lipe za lipe ali s obzirom na nedavne događaje uh, odlučili smo uh, Evo, odlučili smo kupiti se i pokazati što znamo i što možemo e, i sve u cilju da pokažemo da jedan prostor s tako velikim potencijalom kao što je Rojc ne bi trebao biti isključivo parkiralište znači govorimo o onom prostoru ispred Rojca i najavama grada e, znači da će se taj prostor ograditi ogradom e, od Rojca zatim nedavnim asfaltiranjem ceste kroz park koja će biti pristupna cesta tom parkiralištu i po svemu sudećim mi pretpostavljamo da je moguće da će se taj parking naplaćivati i evo zato smo odlučili tu našu akciju lipe za lipe proširiti. Evo akcija lipe za lipe ima vrlo zvučni naziv. Tko je pokretač ovakve akcije i što se time želi postići? Pa u stvari, tu akciju je pokrenula udruga Zelena Istra nakon onih snježnih oluja i u Rojcu je dosta stabala i palo. Nitko nije ostao imuno. Da, nitko nije ostao imuno, pa je došla evo ta ideja da skupimo novac od svih udruga u Rojcu i da kupimo sadnice stabala. Odaziv udruga je bio stvarno odličan, tako da smo skupili otprilike za sad jedno 4000 i nešto kuna i Posadiće se otprilike devet stabala Znači cijeli jedan drvo red lipa Evo devet mladih života Mladih da. lipa će naći svoj prostor ispred rojca I što je ono najbitnije, biti će simbol Da, evo simbol Upravo tog života I u simbol toga da nam je stalo I da evo razmišljamo uh, O tom prostoru koji uh, Od uvijek koriste udruge I um, taj prostor se Inače koristi i za festivale uh, I za razne, ne znam, sportske treninge, koriste ga mažoretkinje, izviđači i brojni drugi korisnici i stvarno bi bilo šteta da to bude isključivo jedino parking. Dakle, radi se o jednom višenamjeskom prostoru i tu se radi o zajednoj impresivnoj brojci ljudi koji koriste ne samo rojicu nego i prostor ispred njega. A ovo kupljanje će se zapravo održati na tom prostoru, a mene za, zanima, odnosno emisiju Metazin i ona koja se bavi nezavisnoj kulturi i mhm. nezavisnoj kulturi mladima, Zapravo, što želite postići jednom takvom akcijom? Koja je zapravo njezina suštinska namjera? Pa, u stvari, e, tim okupljanjem e, što većeg broja korisnika rojca želimo dokazati da imamo ideje kako iskoristiti veliki javni prostor, jedinstven u našem gradu, e, kada ga napusti autoškola, što bi trebalo biti uskoro. I on, kao takav, treba ostati na raspolaganju za aktivnosti udruga koje djeluju rojcu, ali i za sve građane. Evo, što bi se u jednom slučaju dogodilo da, na primjer, zbog nekog razloga ili kako, u kojom smjeru već ide ovo što se mm -hmm. događa oko rojca, dakle, dođemo do toga da jednostavno roditelj ne može doći ostaviti svoje dijete, parkirati auto jer zna da će, ga morati, da će morati platiti parking, a možda nije u mogućnosti ili u drugom slučaju netko je korisnik neke sportske aktivnosti u samom rojcu mm -hmm. neće biti u mogućnosti platiti taj parking kroz neko vrijeme. Pa da, mislim, jako grad još potvrdio da će se naplaćivati, to je mi pretpostavljamo da hoće, ali svakako će mnoge neprilike ta ograda ovaj, sigurno donijeti. Neće biti praktično, pre malo mjesta je u onom uskom dijelu ispred Rojca. Možemo reći da dnevno i do tisuću građana koristi rojc, tako da ukoliko dođete na večer stvarno ćete vidjeti da je taj broj dosta veliki i stvarno ne bi bilo zgodno da se naplaću. Pretpostavljam niti za radnike uljanika, sigurno im se ne bi dalo plaćati 8 sati parkinga. A vjerujem da su da. zapravo i komentari ne samih korisnika rojca, nego i, i poležana bismo rekli. kakvi. Pa evo, za sad kažem, vidjet ćemo što će biti kad se to potvrdi, ali za sad evo neki, na primjer Uljanikovci su nazvali, raspituju se i korisnici rojca općenito i roditelji također negoduju, ali mi u stvari ne želimo i stvarno se grozimo toga da se fizički ogradom odvoji taj dio koji je od uvijek pripadao rojcu. Evo vjerujem da ćete naći neko rješenje i da ćete se uspjeti nekako dogovoriti s gradom a da će na kraju krajeva i grad prepoznati pravi smisao tog prostora i na neki način da ćete se dogovoriti za opću korist svih. A evo reci nam ovaj program koji će se održati sljedeće nedjelje o čemu se ovaj točno radi, možda možeš nam najaviti neke zanimljive događaje da privučimo što veći broj ljudi. Pa evo znači u deset sati u nedjelju započinje sadnja stabala gdje ćemo napraviti jednu grupnu fotografiju korisnika, rojce, građana koji su kupe taj dan. E, tu će biti bogat kulturni program. Evo, možda, javit samo TOFA, Performance, Modna Revija, Art Music, Metamedia, Montepardizo, Marilyn, Mars Room, Zelena Istra, Čarobnjako, Šešir, Sispleš, Distorzija, mnoge, mnoge druge udruge. Zatim, Društvo Borilačkih Sportova, Centar, One Gazela, Capuera. Izviđači i brojne udruge Dakle, nabrati tu, Ma da, stvarno, niti doga. nema smisla da sve nabrajem uh -huh. Ali uglavnom bit će organizirane, organizirane razne Košakaške utakmice, nogometne uh -huh. Plesači Svirka, maneštra <laughs> Za svih Mislim da će biti veselo, evo u svakom slučaju vrijedno je, je doći, budući da se radi u jednoj širakoj sviti i zapravo za svakoga ponešto. Za svakoga ponešto, pa naravno. To je samo početak, to bi moglo biti nešto i tradicionalno um, i ukoliko se te zelene površine još bolje urede, uh, sigurno će još veći broj korisnika i građana koristiti onda te površine. A kada već govorimo za svakoga ponešto, evo i za naše ljubitelje dobre glazbi imamo nešto. All right. All right. Meta zinu. Irena... Vratimo se našem razgovoru. Može. Podsjetimo sa nama je u studiju večeras Irena Burba, Hvala ti što se dvojilo ovo nedjelje popodne da nam predstavi ovu fantastičnu manifestaciju koja će se održati u dvorištu Rojca sljedeće nedjelje. hvala što ste me pozvali. U svakom slučaju, cilj Metazina je zapravo da najavlja ovakve jedne akcije gdje se uključuje veći broj ljudi, veći broj građana, oni pogotovo koji su senzibilni za budućnost Na kraju krajeva mladih u našem gradu, jer gdje će mladi ako im ne napravimo prostora za njih e i, za I evo kako naš razgovor teče, dotakli smo se i ove akcije Lipe za Lipe, dakle to je sadnja stabala vrsta lipa, ovako u našem ovom intermetu dok je bio glazbeni broj, mi ovako znate slušatelje da razgovaramo o kojekim stvarima. I između ostalog ja sam postavio pitanje ovaj, pa zašto baš lipe, pa smo zajednički došli do zaključka da je zapravo lipa jedna jedna biljka koja osim što se može koristiti čaj, a između ostalog stvari jedan ugodan hlad, a sadnice kakve će biti? Pa evo, sadnice će biti već dosta velike, znači između dva i 3 metra, tako da će to u subutu stvarno nakon sadnje ili će da pravi mali drvored Drvo će biti posađen prema nogometnom igralištu gdje sad trenutno uopće nema stabala. Tako da budućim generacijama će baš poružati ugodan hlad i baš ćemo biti ponosni što ćemo svoje djeci ostaviti u nasljeđe. Je. Ova jedan drvo jer ćemo reći e kad smo mi bili mladi, onda smo mi tu kopali. I, i, ovo... Kad smo bili mladi, smo da. dobili više ja sad kopanja ove rufe. Da i mi imamo neke radne akcije, ne samo našu. No, Sviđam se u svakom slučaju volonterstvo je između ostalog jedna od bitnih tema koje kojima se Metazim bavi i koji Metazim promovira, a reci nam e, bit će tu i naravno i volonterizma u samom akciju. Pa da, evo, čak već je i bilo, budući da će sljedeće nedjelje stvarno biti bogat program, odlučili smo već ove subote iskopati rupe e, za lipe i onda smo pozvali i sve građane i udruge da nam se priključe, tražili smo volontere i na naše veliko zadovoljstvo okupilo se subotu ujutro tri volontera s lopatama i pikunima i uz jako dobru atmosferu i u vrlo kratkom vremenu smo iskopali rupe koje su trebale biti dosta velike, ovaj, oko 90 cm i široke, a teren je bio dosta kamenit, tako da ovaj, nije bilo baš toliko jednostavno, a se reča, bilo nas je puno, tako da... Ono, dakle, uspjeliko ste brojnim uspjeli ste ovaj, uspjeli realizirati da. cilj. Evo, želim vam naravno puno uspjeha i e, ono što vam prije svega želim je zapravo da imate ljepo vrijeme sljedeće Da, ovako, u slučaju kiše, baš e, tog dana, onda ćemo odgoditi akciju za sljedeći. Ova, I još i imam jednu napomenu Pozivamo ljude, sve građane Znači da nam se pridruže I korisnike rojca Ali evo pozivamo ih da dođu pješke Da dođu biciklima, rolama Tako da jer niti neće biti tamo dovoljno mjesta za parking tako, ili da nađu... znači. Opet o parkingu. Da, uvijek je parking parkingu riječ. Taj dan, evo, budući da ćemo zauzeti veliki prostor, bit će slobodani onaj parking kod suda, tako da ono, mogu naći alternativu, ali evo, neka dođu, ako bude lijepo vrijeme, i nekim alternativnim načinom. Slažem se, alternativni način prijevoza treba maksimalno iskoristiti. Postali smo ljeni nekako, jel da? Pa da, svako u svom autu i... Znam. Čak i ja osjetim svako toga, onda se onako... Mislim, samo se možda da imamo ono, više biciklističkih staza. Evo, jedan dobar koristan apel, u svakom slučaju. Jer ja nekako niti baš ne usudiš se uvijek kroz ovu gužbu biciklom. Da, da. Pogotovo, ne znam, s malom djecom ili ne znam... Istom, nije baš. Pogotovo. A evo, poštovane slušateljice slušatelji, između ostalog imam jednu vrlo zanimljivu informaciju za vas. Naime, prva nogometna utakmica koja se odigrala u mm -hmm. gradu Puli, odigrala se prije točno 110 godina mm -hmm. i to upravo na dvorištu ispred rojica Da, znači na igralištu Tomi ispred Rojca evo ovoj akciji priključio se jedan arhitekt, Anton Perican i ovim putem mu se zahvaljujem zato što baš nam je bila jako zanimljiva ta informacija on u svojoj novoj knjizi o puskom nogometu. Jedno poglavlje upravo posvećuje znači vojarni Karlo Rojc i onda navodi informacije znači da je tamo bila prva nogometna utakmica u Puli. Zatim 1914. godine odigrana je jedna od prvih međudržavnih utakmica u austrougarskoj monarhiji znači tu vidimo te neki slijede to od uvijek bilo igralište i da je Royc uvijek bio jedna cijelina i kad je morg dao gradu Rojc on mu je dao kao jednu cjelinu i zato sad ne vidimo razlog da se ta pa čestica evo... i ocijepljuje znači jer grad je u 12. mjesecu ocijepio to područje od Royca ovaj niti ne niti vijeće niti koordinaciju pa čak niti svog upravitelja rojca koji je tamo ima ured u stvari tako da stvarno mislimo da ta komunikacija može biti puno bolja a ovaj, ovo kulturno nasljeđe o kojem se govorila, dakle govorimo o razdoblju prije gotovo prošlo stoljeće u svakom slučaju, prije dva stoljeća prije dva stoljeća, reči, da, da. prije dva stoljeća i to je jedna vrednota to bogato kulturno nasljeđe koje se dalje prožima kroz živote rojčina, kroz živote samo grada Pule, zapravo nešto što bi trebalo valorizirati i nedopustivo je zapravo e, zaustaviti jedan taj slijed događaja. Pa tako, ja mislim da bi se uvijek moglo to planirati bolje i pametnije e, Rojc je jedan stvarno e, poseban prostor koji prepoznu i u Europi i u Hrvatskoj. Svi nam uvijek kažu, blago vama e, što imate, ta neka pozitivna kreativna energija koja se stvorila. Mi mislimo da je kreativna energija rojčena velika, da ju treba iskoristiti u pozitivnom smislu i da je rojc jedinstven, ne prostor i to ne samo u okvirima ovog grada. Znači, e, getoizirati, isputavati ogradama takav jedan prostor stvarno nema smisla. I još jedan cilj ove akcije uh, u subotu je taj da i građanima pokažemo u stvari da je Rojc stvornica kulture i sporta, civilnog društva, okupljalište svih dobnih skupina, od djece do penzionera, svih socijalnih skupina, te da svojim programom i radom obogačujemo svakodnevicu ovog rada, a ne da se gleda na Rojc kao neki teret uh, ili na neki problematični dio. Doro, činjenica je da Rojc proizvodi određene troškove, ali šalno na stranu, bez obzira na to, generira nešto jako pozitivno. Da, ali to je u stvari sve namijenjeno građanima ovoga grada, pa i šire, tako da dnevno, kažem, koristi e, jako velik broj građana koriste usluge svih tih udruga. Mislim, to je e, onoliko koliko se da, uvijek više se vrati. Uvijek se više vraća. Uloženo, duplo se vraća. Da. Poštovani slušatelji, idemo na glazmini broj. Franko i Paul to znači da mi krećemo. Oni koji ste u auto, to nemojte ni slučajno kretati, kretati na Crveno, to smo mi ovdje, ovdje <laughs> na radiju. Molim, lijepo. Uglavnom, evo, prisjetimo se, razgovarali smo s Sirenom Burbom iz Zeleni Istre o jednoj manifestaciji koja će se drža sljedeće nedjelje ispred Rojca, akcija za Rojc. U sati? Točno? U 10. ujutro. Evo, 10. jutro, možda smo mm -hmm. tako datak zametnuli, ali evo, još onda podsjetimo. U 10. jutro, svi ste dobro doš Zabavite se jer smo napomenuli da će se raditi o bogatom zabavnom i sportskom programu i najedite se jer smo rekli da će nešto se moći prikristiti. Pa pristiti. da, radit ćemo nekom maneštru. Odlično, odlično, zadovoljan sam. A ovaj, naša emisija Metazin, kao što se zna, je emisija koja je prilagođena i posvičena zapravo e, mladima. Osvrnut ćemo se naravno i ovaj put e, za, na mlade. Evo razgovarali smo i došli smo na neku su mladi, energija. Pa tako je, evo, mi također smatramo da i u Rojcu i u našem gradu sigurno su mladi ti koji su neka pokretačka energija e, i koji u stvari trebaju sudjelovati i biti aktivni jer upravo evo, na njima sve ostaje, evo, svake godine mislim, generacije se mijenjaju i evo sad je pravi trenutak da pozovemo sve mlade da nam se uključe, evo, da se priključi ili radu brojnih udruga u rojcu ili da sudjeluju su u kreiranju evo, svog grada sadržaja u svom gradu zato što je to evo, namijenjeno ustvari prvenstveno i najviše i njima. Ovim riječima završit ćemo ovo naše današnje druženje. Hvala još jednom što je zlošao s nama. Evo, ostanimo još glazbeni broj, na kraju natječaj, odjava i to je to. Evo, zahvaljujem se još jednom što sam je pozvali. I evo, svi u Rojic, 21. u 10 sati. Krajem misije Metozin. Odvojili smo nekoliko informacija vezano uz potpore donacije udrugama civilnog društva, idemo odmah redom. Ovore natječaji Europske unije, Europska komisija, uprava za proširenje objavljuje natječaj i potpora patentskim akcijama između kulturnih organizacija IPA 209 te regionalni programi. Nadalje natječaj je otvoren do prvog šestog ove godine, a drugi natječaj Europska komisija objavljuje iz regionalnog programa IPA pod nazivom Program društveno gospodarskog partnerstva. Čak i hrvatske tvrtke imaju otvoren jedan natječaj i to je natječaj Holcima za sponzorstvo na temu borbe protiv korupcije. Natječaj je otvoren do drugog travnja 2010. godine. To je bilo to od Metazina za večeras. Puno pozdravo od Nevena, Jane, Marina i Rene, još, još je ovdje s nama. Branko vas pozdravlja i čujemo se sljedeće nedelje. Emisiju Metazin podržavaju Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Grad Pula i Istarska županija.